Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma Allah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu syahadna an la ilaha illallah wa akadhu la syarika lah wa syahadna anna Muhammadan ya ayyuhal ladina Allah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasul taqullaha rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa minhu razaq minhu rijalan katsiran wa nisaa'a wa qaddara lakum min kulli shay'in rizqan innallaha ladhi dasa'ukum wa raha. Inna allaha kana 'alaikum rabiba. Ya ayyuhalladheena aamanu taqullaha wa qul qawlan sadida. Yaslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu rasulahu fa gadha'a Kainah keran Hadis di kedambuna, wahai rakan-rakan Hadis Muhammad yang S.W.T. Wahai rakan murid-murid Tuhar, kainah bukanlah murid Tuhar kita, bukanlah murid Allah-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan ini, Menguasawanatana berikan kelemakan kepada kita untuk meneruskan bacaan kita Al-Qur'an Al-Karim yang bina Sunnah Imam Abu Ja'far Adawi Rabbana. Pada-pada bahwa disebutkan oleh beliau pada ini pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa demikian juga tentang permasalahan pada-pada dar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tentang kenabian Nabi Muhammad SAW demikian juga tentang syafaat demikian juga tentang permasalahan Al-Qur'an adalah kalamullah Al-Quran dalam ucapan Allah SWT. Demikian juga tidak boleh untuk kita menentukan seseorang. Buat dia itu mesti masuk ke dalam surga. Kecuali dengan dalil. Demikian juga menentukan seseorang mesti masuk ke dalam neraka. Kecuali dengan dalil. Dan, dan berharap orang orang baik dari kaum muslimin untuk Allah SWT mengampuni mereka. Demikian juga memaksakan mereka ke dalam surga. Di beberapa akhidah yang beliau semuanya di dalam buku ini Dan terakhir, semua orang beliau yang disitu dikritik oleh para ulama Bahwa iman itu ucapan dan pembenaran dalam hati saja Ini Iqror, bilisan, mengucapkan dengan ilisan Batasdik, biljanan Membenarkan dengan hati Maka semua orang ulama Hal ini adalah definisi yang kurang karena ada di situ apa yang penting yaitu wal amalu bil arkan beramal dengan arkan dengan anggota badan atau al jawarih yang di badan kita jadi bukan sekedar mengucapkan syahadat demikian juga meyakini tapi butuh juga di situ beramal ya demikian Demikian juga beliau mengatakan bahawa seorang itu Dia telah keluar dari iman kecuali dengan menolak syariat agama seperti ini juga kurang tepat Karena disitu ada hal-hal yang mengeluarkan seorang dari keislaman Selain dari ini Selain dari yaitu menolak syariat Bisa juga dia itu keluar dari islam dengan sujud dengan patung Sujud kepada patung Atau mungkin menolak berubah dengan mengejek syariat Demikian juga melakukan tawasul. Dia tidak menolak syariat, tapi dia melakukan tawasul yang diharamkan, seperti orang-orang musyrik tawasul dengan patung-patung. Ini suatu yang berbahaya. Nah, itu telah lebar pembahasan. Sekarang masih kita dalam pembahasan Wal <tell> iman, eh. wad <tell> al-quran, perisian, wad asli, buljanan. Kemudian boleh <belum> mengatakan, wa jamimu masohah an rasulillah <tell> sallam min ashri wal bayan kulhu hakun. Laba seperti ini mudah insyaallah bagi kita untuk menerimanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wahajami masahah dan semua yang benar sahih ya dipelajari dalam ilmu hadis para ulama di sahih itu lima ya ini sudah diketahui. Ya, sebuah dalam beginiat awalul sahih wa matsal isnaduhu wa yashud au ya rawi adilun dhabitun dan muslim muktamadun fi dhabtih wa lima yang pertama hadis sohih didahulukan dalam pembahasan ilmu musterah hadis. Itu hadis sohih. Karena tujuan kita belajar hadis adalah untuk beramal. Ya, Jadi tujuan kita untuk mengatakan di situ Sohih dari Rasulullah, benar dari Nabi SAW mengucapkannya, kita amalkan. Oleh karena itu hadis sohih didahulukan Daripada hadis hasan atau hadis da'if atau hadis mur mursal dan sebagainya. Karena tujuan kita belajar itu untuk beramal. Kita belajar ilmu hadis Itu untuk mengatakan sini ada sholat dari Nabi SAW Dan kita amalkan Oleh karena itu didahulukan dari sholat Dan caranya itu adalah bersambung Wahua matta sholat Mutasil bersambung syaratnya Kalau kita contohkan lebih mudah ya A, B, C, D, E dari Nabi Bersambung A dari B, B dari C Dari gurunya, dari gurunya sampai Nabi Itu syarat pertama bersambung Disinaduhu alam yasud. Tidak syat, tidak jalan eh. naik. Maksudnya, ada seorang ulama mempunyai murid yang banyak. Maksudnya, Abu Bin Said Al Ansori peribadatannya ini nama nama lebih niat. Sungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Muridnya banyak. Pada ada satu orang yang dia itu menyedihi teman-temannya Namanya syat maka tidak dikatakan sahih. Jalan naik, eh. aneh. Sekian mencontohkan dan bergerak-gerakkan jari ketika tasawuf itu. Tapi syarifani si belum mencontohkan hadis tersebut. Ini tidak jalanlah. Atau yaul tidak berpenyakit. Hadisnya bukan hadisnya berpenyakit. itu diketahui dengan penelitian hadisnya berpenyakit berpenyakit. Yang mengenai orang-orang khusus dari para ulama. Seperti pernah sering dicontohkan, bapaknya. Riwayat dia Husain dari Husayn, Azuri, Imam Asyuri. Husain siqah Asyuri Imam. Tetapi riwayatnya Husain dari Asyuri lemah. Kenapa? Disebutkan alasannya waktu itu dia belum sempat menghapal apa yang dia tulis dari dari Imam Asyuri. Ketika di jalan kemudian catatannya terkena angin sehingga terbang. Nah, seperti ini berarti berpenyakit. Ya, nah, demikian juga Ibunya, Ma'mar bin Rusyd. Dia orang Irak, orang Basra. Belajar ke Yaman. Kemudian mempunyai ilmu Dianggap sebagai ulama. Akhirnya supaya dia tidak pulang ke kampung halamannya orang-orang Yaman, bagaimana supaya tidak pergi ke kampung halamannya? Ini orang orang punya ilmu ini dinikahkan. Bagaimana caranya? Dinikahkan dengan orang situ. Maka akhirnya dia menikah dengan perempuan Yamania. Akhirnya apa? Dia tinggal di Yaman. Ya ini begian keadaan orang, orang yang mempunyai orang-orang yang ditumpu liarkan ilmi Bagaimana supaya dia itu kerasan di tempat itu? Supaya dia tidak pulang ke rumah kampung halamannya tempat yang dia cintai kan? Sudah nikahkan saja dengan perempuan. Hendaknya dia menikah di situ. Maamarul muslim albasir. Kemudian dia pulang ke kampung, pulang Kampung, pulang ke Basrah negeri kampung halamannya, ya. Tidak sempat membawa buku-buku yang dia miliki, kan? Ya? Karena dia juga bersedia dengan catatannya. Akhirnya dia pulang kampung di negerinya orang tahu ini, ini kesyaraan si Ammar sudah menjadi seorang ulama ini. Akhirnya ketika dia pulang, orang-orang di kampung halaman memuliakan dia juga. Suruh menyampaikan muhadhoroh, suruh menyampaikan hadis, sampaikan hadis. Dia mau menolak tak bisa. Akhirnya dia menyampaikan hadis, tapi apa? Tapi dia lupa membawa bukunya. Dia sampaikan apa yang di di pikirannya kan itu belum sempat mempersiapkan pemaya langsung pemaya apalagi mungkin lagi dalam keadaan letih atau payah karena perjalanan. Akhirnya dia sampaikan apa adanya, banyak salahnya. Ya, maka para ulama mengatai oh bin dia, Muhammad ini ketika di Basra lemah. Kenapa tadi? Kisahnya seperti itu. Ini. Nah, ini namanya adis moal, sebuah penyakit. Hal-hal yang tersembunyi seperti ini diketahuinya oleh para ulama. Dan contohnya sangat sangat banyak sekali. Jadi, syaratnya hadis Sohay berarti juga tidak boleh Berpenyakit Kalau kita mau cerita seperti ini banyak ya. Kemudian juga <coughs> Yarwi Adlun Yang merupakan orang yang adil, orang yang baik Saya yang keempat, hadis Sohay Yang merupakan orang yang baik Bukan orang pemabuk Ada namanya ulama, saya kita ulang-ulang Kalau kita belajar ilmu sekolah Yaitu siapa? Suleman bin Dawud Ashadakuni, Hafid menghafal hadis Masya Bukan sekedar bunga biasa, tapi kufat, termasuk kufat. Tapi dia ter, tergoda dengan minuman keras. Mutminul homer. Sudah, ya ini ahli minuman keras. Sudah bisa berpisah dia dengan minuman keras. Akhirnya dia dilemahkan para ulama, oleh imam Bukhari. Bahkan dikatakan orang yang paling lemah. Padahal apalainya kuat. Ya, tapi karena dia itu pemabuk, akhirnya tidak diterima hadisnya. Jadi sarannya orangnya harus adil, ne, baik bagaimanapun seseorang, semuanya menghafal Quran, menghafal Hadis, semuanya ilmu. Tapi kalau akhlaknya jelek, orang tidak mau menerima, ya atau pembohong semuanya, maka dia tidak diterima Oleh karena itu, seorang yang membawa agama, hanya dia dalam badan adil, dalam badan, ya bertakwa bertakwa semuanya. Bukan berarti dia tidak jatuh pada dosa. Mesti orang jatuh pada dosa, tapi tidak apa, tidak terus menerus melakukan kemaksiatan tersebut, demikian juga tidak menampakkan kemaksiatan tersebut, berusaha, ya mendekat dengan Allah SWT. Itu. Jadi harus adlatnya adil. Kemudian taufid juga abalannya kuat, ya itu. Kalau abalannya biasa-biasa masuk dalam hadis Hasan dan itu diterima juga. Jadi disuar oleh Imam atau Ahli di sini, wajahnya masohah dan semua yang dia itu. Soh, Sohah, benar-benar sohih Benar-benar datang An Rasulillah dari Nabi SAW Dari Rasulullah SAW ya. Minasyari wal bayan dari syariat Dan penjelasan <tuh> Ya Kuluhapun semuanya adalah benar Kita harus meyakini, ini akidah kita Kalau itu sohih Dari Nabi SAW, bahkan sampai disebutkan Ya, oleh Imam al Dahabi Begitu beliau mendapati suatu sanad yang itu seperti emas. Coba kalau kita lihat di Muatoh Imam Malik itu, kerabayan di situ beliau mengatakan Imam Malik, ya, An Nafeh An Ibnu Umar di bukunya Muatoh itu, ada bukunya di sini kan. Itu beliau banyak menyebutkan dari Nafeh Gurunya seorang Tabiin, <Susur> ya, karena Imam Malik itu At Tabiin dari Nabi, dari Ibn Umar, dari sahabat Zubair Umar, dari Nabi, maka seperti ini pantas untuk benar bersumpah. Seorang aku bersumpah, Nabi mengatakan. Kenapa? Karena urutan yang menyampaikan hadis itu, menyampaikan kabar itu dari orang benar-benar terpercaya. Imam Malik, kalau kita lihat di bukunya langsung, beliau menyebut hadis, beliau mengatakan dari Nabi, Tabiin, Tsiqah, budaknya Ibn Umar. Maula. Dari Ibn Umar, Ibn Umar sahabat tidak mungkin kemudian dia lemah, tidak mungkin. Karena itu Al Quran menyebutkan, ya, dan para saudara adalah adil juga baik. Jadi cuma satu rantai saja itu siapa Nabi dan itu orang itu percaya. Karena Imam Malik menuliskan di bukunya, oleh karena itu yakin ini benar Nabi mengucapkan, benar-benar aku bersumpah Nabi mengucapkan. Ya. Demikian juga dalam Bukhari bermakna disebutkan oleh para ulama. Bapa Muhammad Ar-Rukun tidak mengkritiknya, Bapak Mas'ud Adi Mas'ki tidak mengkritiknya. Muhammad Ar-Rukun tidak masukkan dalam buku bukunya beliau Ta'babul Wal Zamat bapa. Kita terima. Semua yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita menerimanya Ya demikian. Itu akidah kita. Ada pun pembagian hadis itu ada yang ahad, ada yang mutawatir, Itu adalah pembagian Batil, batal tidak boleh. Dan ini yang mau dibahas. Itu mereka membagi-bagi bahwa Ya kalau hadisnya itu hadis ahad Dan bukan bukan mutawatir Maka tidak boleh dijadikan pedoman hidup di dalam akidah Nah ini berbahaya sekali Ya Beliau sudah menyebutkan tadi di dalam akidah ini Tadi kita berbukang juga bahwa Kalau itu sahih Ya maka itu kita lakukan Sama saja di itu mutawatir atau tidak Apa itu mutawatir? Mereka menyebutkan ya bisa ditulis. Jadi mereka orang-orang Wukta zillah jahmiyah Demikian juga, Roh itu, itu membagi hadis dari dua Mutawatir dan Ahad Kalau kita sudah tahu mutawatir, tahu yang Ahad ya. Mutawatir itu apa yang dia itu diriwayatkan oleh 40 orang lebih dari sahabat Dan tidak mungkin dusta Tidak mungkin sepakat 40 orang itu berdusta Ini untuk mempermudah pemahaman Nah itu baru mutawatir Kalau kemudian hadis harus mutawatir ya Kemudian baru diterima dalam Al-Aqidah ya tinggal sedikit yang dijadikan lagi dengan itu. Dan ini adalah pembagian yang batil. Ahad itu apa? Ahad itu berarti kebalikannya. Kalau dia itu di bawah 40, maka itu ahad. Nah, seperti ini bagi mereka orang-orang mutazilah, Jahmiyah dan sebagainya itu itu tidak bisa dijadikan di dalam akidah. Ya. Maka ini adalah pendapat yang batil. Kalau di situ sahih, selama itu adalah sahih walaupun satu saja yang meriwayatkan jadi hadis inama alamal bil itu hadis gharib asing. Tapi itu adalah hadis yang masyaallah. Imam Bukhari mendahulukan di sahihnya. Demikian juga Imam Nawawi di Harumaini Nawawi, dirihatusunih, di umdatul akam, nur kudama al-muqdis. Dan lama yang lain, walaupun gharib tapi sahih. Ya, kita harus melaksanakan. Ya gitu. Dan hadis ah ahad ini itu yang selain tadi mutawatir, itu bisa Ghorib, ya Allah belajar istilah itu Setelah hadis, ada juga yang Aziz Hadis Aziz Ada Mustafid Ada Masyud dan sebagainya Itu, diberkali mereka Dan itu semua ya. Kalau itu sahih, tidak ada Pembagian itu, ahad dan mutawatir Kita harus menerima, harus melaksanakan ya, Harus kita berkeyakinan Dengan ini. Demikian juga tentang masalah Adab kubur dan sebagainya, ada nah, hadis yang menurut Mereka atau dari syahatnya, kita harus meyakini. Ya, demikian. Ini yang mau dibahas dalam Sebelumnya, kita akan bahas dulu apa yang dipengaruhi oleh Al-Iman B. Nabil Is Tentang Al-Iman B. Iman tadi Tentang ucapan Ana mu'min insyaAllah boleh Bolehkah kita mengatakan Aku beriman atau ana muslimun Aku muslim insyaAllah boleh Bolehkah kita mengatakan kalimat tersebut? Ya, sekalian beliau Di Secara, secara, secara kita tahu yang ini yang kita belum membahasnya di alaman 538 bagaimana? apakah kita mengatakan aku beriman insya Allah boleh antara anda ini mengucapkan seperti ini maka semua ini beliau Allah <tuh> rahmatullahi Masalah dalil istisna biliman masalah istisna. Ini mengatakan insyaallah. Istisna dia itu pengecualian. <tuh> wa huwa yaqul seorang mengatakan, "Ana mu'min insyaallah." Aku beriman insyaallah. Maka di sini wa nasuhi ala sanasati aku. Di situ ada tiga pendapat. Yang bisa ditulis kalimat, "Aku beriman insyaallah." Ada tiga pendapat. Dharfan ada dua ada dua pojok, saling berbenturan Yang satu bilang wajib, satu bilang haram Wawasat dan tengah Kira-kira seperti ini bagaimana? Ya, mesti biasanya yang tengah itu yang benar Dengan dalil-dalil yang ada Ya, Yang benar adalah yang tengah Tidak mengatakan haram, tidak mengatakan wajib Ya demikian Sebagaimana juga tentang masalah pelaku dosa besar Ya pelaku dosa besar Maka di sini Yang benar di tengah Orang yang melakukan kemaksiatan berzinah, dia mu'min, mu'min Nadusul Iman, dia mu'min tapi imannya berkurang Bukan seperti pendapat warid kafir Tidak juga seperti murjiah Apapun dia lakukan, pokoknya sudah bersadat Ya, muslim Sama imannya seperti jibril demikian ya. Demikian juga masalah-masalah yang lain, masalah takdir ya demikian Ini pembahasan ya, hewan Kesimpulannya adalah yang mengatakan wajib mereka beralasan ya, yang mengatakan wajib, bilang, aku mu'min, insya Allah. Dia beralasan bahwa apa? Bahwa kita nggak tahu kita ini matinya itu muslim, muslim atau tidak. Ya kita ini nanti meninggalnya itu, apakah masih muslim atau tidak. Sehingga ketika ditanya kamu, kamu muslim enggak, Aku muslim, insya Allah. Nah, ini alasan pertama. Ya walaupun terus. Yang pertama yang mengatakan wajib, alasannya apa? Kita tidak tahu matinya bagaimana. Ia ya benar seperti itu. Tapi kalau kemudian dibawa kemana-mana itu, ya salah. Kemudian juga dia mengatakan, aku beriman insyaAllah. itu, ya seperti eh, apa yang, nabi, ya, iaitu Allah subhanahu dalam Al Quran, ladadhululul ladad masid al harom insyaAllah. amin. Kalian akan masuk ke Masjidil Haram, Insya Allah, Amin. Dalam keadaan aman, Insya Allah. Ya seperti ini. Jadi, ini walaupun benar-benar aman menurut mereka, ya. Demikian juga akan masuk Masjidil Haram, tapi terpengaruhkan, Insya Allah. Nah, alasan begini. Ya itu nanti akan dibahas. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, yang kebalikannya, kalau yang tadi wajib bilang Insya Allah, Bumin, Insya Sampai-sampai pakai baju dia bilang, haidat saya buat Insya Allah. Ketika pakai baju itu dia mengenakan bajunya. Ini baju Insya Allah sama gitu. Ya. Dia berapa berapa pan. Tengah ditanya, apa kamu ragu-ragu ini baju? Dia bilang, nak aku tahu ini baju. Lihat ini dari Allah. Tapi kalau orang kandaki Allah bisa rubah. Ini menjadi bukan baju. Nah Ini orang yang masuk dalam syak, syak dan syak. Ya gitu. Sehingga ya di sini mereka mengatakan apa? Mahsyuk bantuan Insya Allah. Sampai benda-benda dalam hal tadi. Benar-benar dia memakai baju dia bilang, ya ini aku memakai baju, insyaallah sampai dalam penerbangan. Kemudian jenis yang kedua, kelompok yang kedua, yang dia itu amaniharimu Ama mengharumkan bilang ana mukmin, insyaallah. Dia mengatakan fakul dan mansyahal iman sya'nan wahidan. Ini mereka yang menjadikan apa iman ini satu orang-orang mursyidah. Pokoknya kalau sudah bilang seadat dan diakui dengan hati mukmin apapun keadaannya. Sehingga dia mengharamkan mengatakan "anamunin", insya Allah. Dengan alasan apa? Karena itu menimbulkan syakah, ya, syakakah? Keraguan. Jadi orang yang mengatakan, mengharamkan, bilang aku beriman, insya Allah, mengatakan itu menunjukkan keraguan. Sehingga, sehingga tidak boleh bilang insya Allah. Ya harus bilang aku beriman. Itu. Tak perlu ada tambahan insya Allah. Karena bagi mereka kan mudah. Kalau sudah bersahadat, sudah bersahadat. Meyakini dengan hati, sudah apapun pemaksaan yang dilakukan, tidak masalah kan gitu. Makin tadi disebutkan juga oleh iaitu, ya i Imam atau Hawi, walmu <tuh> minu fi asli, sama. Orang beriman itu beriman, wahid, wahdu fi asli, sama. Iman itu satu dan pemiliknya itu di dalam asalnya sama. Sehingga apa? Kalau bilang aku beriman, insya Allah. Tidak boleh haram, Berarti kamu rakus rakus. Nah itu. Karena bagi mereka mudah beriman itu cukup mengucapkan syahadat dan meyakini dalam arti amalan tidak terlalu berpengaruh. Ya itu. Jadi ada dua kelompok. Satu mengatakan tadi, pasti bilang Insya Kenapa? Karena kita tak tahu matinya bagaimana. Sampai baju yang dia pakai ini, ini baju Insya Allah sampai arah budak guni. Kemudian yang mengatakan haram tadi, alasannya apa? Alasannya kalau kamu bilang aku beriman Insya Allah Berarti tak ragu-ragu, tak boleh. Ini dua kelompok yang Salah ya berbenturan. Dan yang benar adalah wa amma manja wisusisna watarku wa ma'as adu biddalil min al fariqun. Adapun yang berpolikhan mengatakan, aku beriman insya Allah boleh. Watarku boleh juga tidak mengatakan insya Allah. Maka lebih berbahagia terhadap dalil Jadi, dari dua kelompok itu. Ini lebih benar, ya. Ini yang mengatakan boleh-boleh saja lebih benar. Ya, demikian. Lalu bagaimana seperti mamanya ya ayat dalbalqan tadi, datatuluna Masjidil Haram insyaallah aminin. Kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram insyaallah kalau Allah kandangi. Syar'i artinya kalau Allah kandangi, jika Allah mengizinkan. Aminin kelabaran aman. Maka ini adalah apa? Ini adalah tahqiq. Ya namanya Takikon. Ini benar-benar dia meyakini ya bahwa Allah Subhanahu Wataala akan menjadikannya demikian. Kemudian juga seperti orang yang dia itu apa? Kalau dia bersumpah demi Allah, Bung Alai, demi Allah aku tidak akan. Ya seperti ini bapaknya. Dia mengatakan. Demi Allah, aku tidak akan masuk ke rumah dia. Insya Allah. Kalimat seperti itu. Demi Allah, aku tidak akan masuk kepada rumah orang tersebut. Insya Allah. Kemudian kalau dia masuk ke rumah tersebut, maka dia tidak ber tidak perlu untuk membayar kafaroh, ya, iaitu yani, e, melanggar sumpahnya. Ya demikian. Jadi kalau orang mengatakan Insya Allah, maka dia tidak perlu membayar kafaroh. Ada orang kalau dia sudah bersumpah demi Allah. Aku tidak akan berbicara dengan dia. Kemudian dia berbicara dengan anak tersebut, maka dia harus membayar kafarah denda. Untuk kemudian puasa tiga hari atau memberi makan orang sepuluh, ya sebuah orang miskin, ya demikian. Kalau dia bilang insya Allah, maka dia tidak apa, tidak membayar kafarah atau denda tersebut, ya demikian. Jadi seperti ayat dalam surah Al Fatih ayat yang ke dua puluh tujuh, لَتَتَقُولُنَّ الْمَسِيِّدَ الْحَرَامَ إِن شاء الله أَوَأَمِينٍ Sungguh ya, engkau akan masuk ke Masjidil Haram insyaallah. Aminin Kala Allah kandaki dalam aman. Dan benar Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Haram di Fatimah Mekah Ya. Lalu bagaimana insyaallah di sini? Itu adalah tahkikon. Ya. Tahkikon adalah seperti tadi. Tahkikon duhul, ini benar-benar dia akan masuk. Jadi kalimat insyaallah di sini adalah seperti orang yang tadi. Bima asimah ala ayah alahu lah mahalah orang yang dia itu mesti akan masuk ke tempat tersebut, tidak bisa tidak. Ya. Maka ketika dia mengucapkan kalimat ini, Insya Allah, ya, itu adalah memang benar-benar terjadi. Ya. Bukan karena dia itu syak ragu-ragu tidak, tapi benar-benar dia itu akan memasukinya. Oleh karena itu disebutkan di pertanyaan, ya, ketika waktu itu orang-orang barbar. Ya, Uh, Kalau ya orang-orang yang dia itu dari Khan itu orang-orang kungu uh, mawali ya ketika menyerang waktu itu Baghdad sampai disebutkan dibunuh di situ kaum muslimin sampai darah itu ditumpahkan sampai sungai itu penuh dengan darah demikian juga hitam juga anak buku-buku dibuang ke sungai ini dari Irak dihancurkan oleh orang-orang Mongol ini ya sampai kemudian juga menuju mau ke uh, Suriah siap. Maka waktu itu, Ibn Tayyum yang dikeluarkan dari dari penjara. Oleh pemimpin waktu itu. Dan beliau e, memimpin pasukan ketika berperang. Beliau mengatakan. Ya insya Allah kita tidak akan dikalahkan. Kalimat beliau, beliau ini insya Allah adalah apa? tahkikon. Benar-benar yakin. Bukan ta'liqon ta yang tadi. Me, e, mengatakan insya Allah ini mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi. Dalam artian e, seorang mengatakan insya Allah kalau Allah kendaki tadi. Tapi beliau yakin. Kalimat insyaallah ini tahqiqon benar-benar. Kenapa? Karena, karena Nabi menyebutkan tidak mungkin semua negeri kaum muslimin akan dikalahkan oleh musuh. Jadi beliau mengatakan kita tidak akan dikalahkan insyaallah di sini adalah tahqiqon tadi. Ya, benar-benar terjadi. Bukan ta'likon ta ini e, semua memang dengan kehendak Allah sebenarnya, adalah, tapi bukan seperti masuk bab di insyaallah tadi yang Allah kehendaki. Ya, demikian. Jadi beliau mengucapkan itu karena beliau yakin dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa tidak mungkin semua negeri kaum muslim dikalahkan. Karena waktu itu sudah dikalahkan semua. Ya, tinggal syam. Sehingga beliau waktu itu mengatakan, dengan yakin, kita tidak akan dikalahkan. Ya, demikian. Kemudian disuruh untuk mengatakan insya Allah. Beliau mengatakan insya Allah, asalnya dia tidak mengatakan insya Allah. Kemudian beliau mengatakan insya Allah, tapi apa insya Allah yaitu tahkikun. Benar-benar terjadi. Ya, bukan ta'likun. Ta ya, dengan menyandarkan dan kandang Allah SWT. Demikian mereka menyebutkan. Jadi bagaimana permasalahan? seorang mengatakan aku beriman insya Allah tadi sudah disebutkan. Ya, yang benar adalah apa? Boleh-boleh saja. Sebagian mengatakan ya wajib dan itu adalah salah. Mereka mengatakan wajib tadi dengan alasan kita tidak tahu bagaimana meninggalnya kita. Ya, maka seperti ini tadi sudah kita sebutkan. Demikian juga tidak juga mengatakan haram. Tidak boleh mengatakan aku beriman insya Allah. Tidak boleh bilang insya Allah. Karena kalau kamu bilang insya Allah, maka berarti kamu dalam badan aku. Ini juga salah. Yang benar adalah tadi. Boleh mengatakan, ya itu apa? E, insya Allah boleh mengatakan, ya tidak mengatakan insya Allah. Kalau kemudian yang dimaksudkan adalah, innamal mu'minuna ladhina idha dhukirallah wajirat kulukum. Semuanya orang yang beriman. Adalah bila disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati mereka itu dalam keadaan bergetar. Maka seperti ini, boleh, boleh saja kita mengatakan insya Allah. Karena kita tidak tahu, benar-benar tidak -benar kita ini dalam keadaan sifat seperti ini. Sesungguhnya orang beriman, apabila disebutkan Allah Subhanahu s.w.t, hati dia itu bergetar. Nah seperti ini. Kalau seperti ini kita pantas mengatakan, Insya Allah. Aku beriman Insya Allah kalau maksudnya iman seperti ini. Ya demikian. Demikian juga. Inna mal mu'minuna ladina amanu bila wa rasuli semalam yartabu. Bajadu biang walim a'abuh simbi sabinillah. Sesungguhnya orang beriman. Adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada aku dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka hikmat Allah. Dan seperti ini, anak mukmin insya Allah. Karena kita tidak tahu benar-benar tidak -benar seperti ini sifatnya. Kan demikian. Tapi kalau kemudian <coughs> dalam keadaan aku dahku juga tidak, ya, kamu beriman, kamu mukmin atau tidak, kemudian mengatakan aku beriman insya Allah, anak aku ini juga tidak boleh. Ya, jadi didudukan di tempatnya masing-masing. Ya, demikian. Ini kalimat, aku beriman, insyaAllah Allah. Kesimpulannya bagaimana? Tadi. Oleh dimaksudkan adalah berimannya inilah salah satu soleh demikian. Ketika kemudian disebut ayat tersebut, dia mengatakan, aku beriman, insyaAllah Kalau Allah mendorong. Tapi kalau kemudian dalam keadaan suatu dia itu pasti, ya tidak mengatakan insyaAllah Ya, aku beriman itu aja. Kamu main tak? Ya, aku beriman. Ya, demikian. Ya, demikian. Kemudian kita. Membahas tadi buat jami masohan Rasulullah, semua yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita beriman padanya Semua oleh Imam Al Imam Ibn Abil Is, Rasulullah Taala yosir ushe, iaitu yani mengisaratkan sheh yaitu Imam Muthahabuillahul Taala Abidali kaya demikian itu ilarat untuk membantah al-jahmiyah kepada kelompok Jahmiyah. Ini kalimat semua yang benar dari Rasul SAW kita harus beriman. Maka seperti ini adalah bantahan-bantahan kepada orang-orang Jahmiyah. Wal <tik> <tik> <tik> mu'athilah, والmu wal muktasilah, war rafidah. Definisi ini bisa dilihat di ulumul hadis kaul Dr. Husaini. di sini halaman 192 dan itu sering kita ulang-ulang Ini terkumpul di buku ini Di akhir dari bahasa 6 Matarotikar Banyak-banyak bisa dilihat Di situ Beliau menyebutkan Di akhir itu definisi tentang Jahmiyah Banyak sekali Bulu saya sebutkan keterangan yang bagus Al-Jahmiyah nisbatun ilah Jahm bin Sofwa Kita dengar Jahmiyah-Jahmiyah itu nisbah kepada orang Namanya Jahm bin Sofwa Al-Latih patalu salim dia dibunuh oleh Salim yaitu atau Salim bin Ahwas tahun 121 Hijri. Ini dibahas tentang sanadnya telah lewat pembahasan. Dia ini apa yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ini ringkasan saja. Mu'adzilah itu yang menolak yaitu taktil Menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ini pendapatnya Jahmiyah menolak nama dan sifat Allah. Wali Muhtasila itu juga disebut oleh Abu Thaib Min. itu adalah pengikut Wasil bin Atok. Kenapa ditelusuri Muhtasila? Nanti itu adalah majlis Hasan Al Basri yang dia itu menyendiri, nyempal, ya dari masillnya Hasan Al Basri di Basrah, di Iraq. Eh, Hasan Al Basri orang tabiun ini punya murid. Di antara muridnya ada murid yang jelek ini, namanya Wasil bin Atok. Ini tentang permasalahan pelabur besar-besar. Besar. Bagaimana? Rasana Basri pun dapat pelaku dosa besar Basri Mu'min Mu'min yang imannya kurang kan demikian Ini tidak setuju Hasil bin Atta ini, akhirnya dia menyendiri Memisah ya, Nyempal, akhirnya mu'tazilah, dari Mu'tazilah Pengalaman usilah menyendiri Dia cari tiang ada di masjid Situ, kemudian dia berpendapat bahwa orang ini ya, Ada di neraka Nanti kalau Di akhirat di neraka tetapi nah, kalau di dunia dia itu mansilah bagaimana mansilah lain. Tidak mu'min, tidak kafir. Pokoknya di tengah-tengah. Nah, ya. Bingung ini. Ya. Jadi orang yang mabuk atau bersinad berarti dia tidak mu'min, tidak kafir. Lalu apa? Ya? Pokoknya gitu. Tapi kalau mati dia kafir. Seperti mendapat waris. Ini mutasila. Jujur ini mutasila dari kalimat intasila tadi. Ya, memisah dari gurunya, ya, dari tabiin yang mulia. Ini juluki muktazila, nyempal, nyeleneh-nyeleneh yang seperti ini ya sudah, ini sesat. Ada pengikutnya juga, namanya kesesatan itu. Walaupun bagaimana ada, ada pengikutnya juga. Ini muktazila, warof itu. Semoga oleh siapa sahmin, warof itu itu dijuluki warof itu. Hukum nanti yang bulu nabi al-ibaid berlebihan, bulu, bulu berlebihan terhadap al-ibaid. Kenapa dijuluki warof itu? Wa Samurahidah dijuluki, so saya mengatakan mereka diberi nama Rafidah karena Samurahidah dijuluki Rafidah. Dia adalah Rafa'u Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Berarti apa ini? Cucu dari cucunya Nabi. Ya, Zaid bin Ali yang sudah dikenal dengan Sedia. Ya, masih muslim insyaallah. Yang ada di yang ada di Yaman banyak Sedia. ini Rafidah ini, dia ini apa? Rafa'u menolak terusir dia rafa'duzid dia menolak zaid bin ali termasuk al bait nah ya, cucunya dari husain bin ali bin abi thalib ketika waktu itu dia yang mereka ini saalu kan abi Bakar wa umar mereka orang-orang rafidah -orang ini kelompok ini dulu bertanya kepada zaid bin ali cucu dari cucunya nabi sallallahu alaihi wasallam al bait tentang apa? Tentang Abu Bakar dan Umar bagaimana keduanya? Pakar rahmah alaihimah mengucapkan rahimahumullah, tarahmah, berkah rahmat. Ya, mereka tidak terima. Zaid, al, Zaid bin Ali ini yang al Alubaid ini ditanya tentang Abu Bakar dan Umar malah memuji. Akhirnya mereka tidak menerima. Maka orfo itu pergilah kalian, menolak sehingga dicului, suluki rofidor itu. Ya kafir itulah yang mengusir ahlu sunnah di sana di Yaman dai nah mereka ini orang-orang rafidhah roh jamiah walilah mutazilah alqa'ilin abi an al akbar kisman subuhnya kabar itu ada dua mutawatir wahat wa ya tadi sudah kita sebutkan ya mutawatir dan ahad ya demikian mereka menolak seperti itu maka ini ini adalah bagian yang batil ya bagian yang batil sehingga apa tertolak semua yang sahih sudah tadi kita sebutkan saat tadi sahih selama itu dari sahih Datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan hasan digarini Maka seperti itu kita ambil. Tak ada pembagian, ya ni apa, e, mutawatir atau tadi ahad tadi sudah kita sebut, beritaskan. Dan saya si alba ini boleh punya buku khusus, ya tentang masalah ini, buku yang bagus, masya Allah. Dia punya buku <coughs> al hadis hujatun Fil Aqaid wal akhla. Hadis itu adalah hujah terhadap dirinya sendiri di dalam akidah-akidah keyakinan keyakinan demikian juga hukum-hukum itu ya jadi hadis itu baik mutawatir ataupun ahad dan bagian itu adalah bagian yang batil semua itu adalah dalil baik dalam hal akidah ataupun hukum-hukum mudah-mudahan menyebutkan di halaman 50 di sini ya 40 ya 50 wajawabuh. Wajawabuh. syubhat dan jawabannya jawabannya syubhat dan jawabannya Alakat aradath lahum syubha mereka meletakkan subha Kemudian menjadi akhidah mereka Bahiyah yaitu apa? Anna hadis ahad la yufidu ila don Jadi hadis ahad Ya tadi kita sebutkan selain mutawatir itu Itu tidak memberikan faedah kecuali sangkaan saja Ya Maksudnya sangkaan mereka itu Sangkaan donu roji Ya sangkaan yang lebih benar Itu istilah donu roji Ya Jadi tidak bisa bermanfaat Hadis ahad itu, kecuali sangkaan. Sangkaan menurut mereka itu sangkaan perkiraan-perkiraan yang yang fatal, perkiraan-perkiraan saja. Bahkan masuk dalam di sini apa? Ya, maksud mereka adalah donit donroji, donroji. Jadi perangsaan eh, sangkaan itu kita harus beramal terhadap sangkaan yang lebih lebih benar. Ya, itu kita harus beramal dengan ini. dibahas dalam usul fikih. Ada bunqoti itu yang pasti seperti dalam Al Quran, itu pasti tetapi hadis itu, itu mengandung makna zhanu rajih sangkaannya menurut kita itu benar ya kan demikian, tidak dalam Al-Quran tapi dalam hadis sehingga kita menyangka itu adalah benar kita beramal dengannya, tapi mereka semua menolaknya mereka beralasan, semuanya si albani di sini. mereka beralasan dengan ayat dalam surat An-Najm, ayat yang ke-23 iyyat tabi'una ila donna wa matahwal wal angfus tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka dan apa yang ada di hawa nafsu Ya, demikian juga surat anda jumadil 28. Ina donna layu huni minal haki syaikh. Sungguhnya sangkaan itu tidak mencukupi dari kebenaran sedikit pun. Nah, mereka beralasan hadis ahad itu kan don. Ya sangka. Jadi tidak boleh kita mengambilnya dengan alasannya tadi. Mereka salah di sini. Ya, jawabannya yang pertama adalah Bahwa pembagian kalian seperti ini. Ya inal qa'ilina Ya, yang mengatakan pembagian itu ahad demikian juga ada mutawatir itu apa? Apakah pahal tajidha datafrik? Apakah kamu dapatkan perbedaan seperti ini, pemisahan seperti ini? Bin usus almutawakdimah dalam dalil-dalil yang telah lewat. Minal kita basunah dari Al-Quran dan sunnah boleh mengatakan kala wa al kala demikian syarbani orang membantah itu tidak sama sekali wa al kala dan ribuan tidak. Tidak dan tidak akan tidak, tidak dan tidak ada ribuan tidak. Balia bi umumnya demikian. Tidak ada dalnya sama sekali. Adapun alasan kalian tadi bahawa mereka itu tidaklah mengikuti prasangka. Prasangka di sini adalah apa? Prasangka itu al khirsu yaitu takdir mengira-ngira. Ya, demikian. Mujarad, yani hasud, watakmin, ngira-ngira. Jadi, sangkaan-sangkaan yang itu tidak ada landasannya. Itu. Bukan sangkaan maksudnya adalah dzanun rajih, sangkaan yang dia itu kita itu yakin, kita lebih yakin bahwa itu adalah benar, bukan itu sama sekali. Ya, itu. Jadi yani kesimpulannya, pembagian mereka itu tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, tidak ada dalilnya sama sekali. Kemudian, mereka mengatakan bahwa hadis yang dia itu tidak mutawatir. Ya, tidak mutawatir ya. Sudah, mutawatir itu kan 40 orang atau lebih. Di bawahnya itu namanya ahad. Hadis dari Ibnu Umar itu cuma untuk di dalam apa? Di dalam hukum, bukan akidah. Ya. Mereka mengatakan seperti ini. Jadi kalau dalam hukum kita amalkan memang. Hadis dalam Bukhari, dalam Muslim yang dia itu tidak mutawatir, kita amalkan dalam hal hukum. Tapi dalam akidah tidak. Ini adalah apa? Filsafat. Dakilah dalam fil Islam. Ini filsafat yang masuk dalam Islam. Enggak ada pembagiannya. Ya, kalau kalian mengatakan kalau dalam hal salat kita pakai hadis yang ahad ini, karena mereka tidak mungkin sholat kecuali menggunakan hadis ahad, ya. Tak ada hadis mutamathir tentang bagaimana yang berwudu, umpamanya, ya, yang kemudian menyela-sela jari-jemari, kemudian juga umpamanya, kemudian berkumur-kumur dan sebagainya. nah Itu tidak. Sehingga mereka berdikan, ya ini membedakan. Kalau itu permasalahan hukum, kalau itu permasalahan hukum, ya, dipakai hadis ahad. Tapi akidah jangan. Maka pembagian mereka seperti ini itu juga tidak ada dalil. Kemudian ya, di situ kemudian boleh menyebutkan di situ dalil sangat banyak Bahwa pembagian mereka itu kalau ahad itu hadis ahad yang bukan muhtamathir itu boleh dalam hal hukum tetapi dalam agama itu tidak maka seperti ini adalah batu pendapat mereka seperti ini itu juga itu akidah mereka juga jadi mereka mengatakan kalau dalam hal hukum boleh hadis ahad yang bukan muhtamathir. Kalau akidah jangan, ini kan ini kan akidah mereka juga. Akidah kamu seperti ini berarti apa? Juga mana dalil mutamathirnya? Ah itu juga. Ini mereka berputar-putar di dalam apa? Kesalahan. Kemudian disebutkan bahwa dalam hukum saja, ya pembagian kalian. Kalau ini kemudian dalam hukum, kemudian dalam akidah tidak, itu tidak ada dalilnya. Kemudian juga dalil dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa hadis yang dia itu ahad kita harus melaksanakan seperti dalam Al-Quran ya sebutkan demikian juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabat-sahabat yang mereka itu baru masuk Islam, ya kemudian Nabi mengajari mereka, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk pulang, ya ke kampung mereka masing-masing. Nabi mengatakan irjuilah ahlikum, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Pakimu mufihim tinggallah bersama dengan keluarga kalian muhum Ajari mereka, lihat Rombongan anak-anak muda ini, sekitar 20 orang Para suhabat waktu itu Kemudian mereka ingin pulang, rindu Kemudian eh, Nabi memerintahkan merint mereka untuk pulang Ajari mereka Jadi satu orang di antara mereka mengajari keluarganya Berarti menunjukkan apa? Boleh Walaupun satu orang Untuk kemudian mengajari orang yang banyak. Walaupun satu orang, tidak boleh harus Banyak orang, hal demikian Demikian juga Allah SWT menyebutkan wa makanal mukminuna hal yang firqah. Tidak pantas semua orang yang beriman itu pergi berjihad semuanya. Kalaulah sekelompok mereka itu ya belajar agama untuk kemudian pulang mengajari teman-teman ya kan gitu. Ini menunjukkan bahwa taifah itu namanya taifah. Ya mengkuli firqah ta'minum taifahun yatafaqahu fid din. Yang namanya kelompok ya taifah ini, ini satu atau lebih. Ini menunjukkan apa? bahawa satu orang atau dua orang boleh untuk kemudian mengajari itu apa itu harus apa? harus mutawatir ya demikian demikian juga ayat yang lain inca akumfasyikun binabain fatabayyanu ya ya yalatina amanu inca akumfasyikun binabain fatabayyanu wairara beriman apabila datang kepada kalian itu orang yang fasik maka carilah kejelasan ini menjadi dalil apa? kalau dia bukan orang yang fasik, orang yang terpercaya maka diambil ya tidak ada disitu bukan satu atau dua orang atau 40 tidak, ya ada begitu. Dan banyak sekali alasan, ya atau bantahan beliau terhadap pendapat orang yang membagi bahwa di situ kalau akidah harus kemudian apa, mutawatir tidak boleh hak nah, seperti. Solo demikian kita buku ini